Бо під самим каменем щось дуже просто. І, до речі, чому саме під цим, он їх іще аж чотири лежить? Ну, не знаю, трохи скис, Славко. Вони ж далеко лежать, мабуть, про людське око поклали, а цей валуняра, бач, майже поряд. Ну, тоді мерщій додому, заквапився Сашко. І найкраще буде, коли прийдемо завтра вранці, на цілий день, бо не впораємося швидко. А тепер вмикаємо швидкість. Відчуваю, що батько вже пів села обігав, нас шукаючи. Обідже. А нам ще помитися і одягтися треба. 1663 рік Швидко зібралися Богдан із Семеном у дорогу. Три дні дав їм отаман, шлях недалекий. «Дивися, сину, добре пильнуй», – повчав він Краченка. «Якщо раптом на ворогів наскочиш, у бійку не лізь, краще одразу тікай» бо не для того скарб хмелів стільки в землі лежав, щоб якимось задрипанцям дістатися. І сорому у тій втечі немає, так що не переживай. А з ким їдеш, до речі? Чи не з Семеном? Так, і з ним, підтвердив Богдан. А хіба що? Ой, непевний він, хлопець, похитав головою сірко. Непевний Богданчику. Погане про нього говорять. І в бою не завжди попереду, Тільки коли наша сила верх бере, І в господарстві лінькуватий, Чуже добро частенько цупить у набігах, Взяв би краще кого іншого. Та ні, батьку, заперечив юнак, То він може поки молодий, Гамується ще, я Семена краще знаю. Він добрий товариш. І в полоні мене не раз виручав та підтримував. Ну, коли так, дивися сам. Тільки прошу тебе, обережним будь синку. Прикипів я до тебе, радий був би, аби мій Петро таким козаком удався. Ну... Шануйся, Богданку, – міцно обійняв хлопця Кошовий, – і повертайся швидше, бо щось неспокійно мені на серці. Аж надвечір другого дня прибули козаки на місце. Затрималися в дорозі, бо майже перед селом на прибічників тетері наскочили, ледве втекли. Провіант із заступи довелося кинути, інакше не винесли б коні. Тому змушені були хоч не хоч завертати до села, поїжу та заступи. Доки купляли, доки орієнтувалися за порадою Дмитра, де той став, розпитувати боялись, сонце вже до заходу схилилось». Добиратися до місця довелося в об'їзд крадькома, бо багато цікавих вибралося проводжати козаків аж за село. Поки знайшли, став, уже сутеніло, і хлопці вирішили перенести пошуки скарбу на ранок. Розклали багаття, коней пустили пастися. А що, побратими, ніби з нічев'я заговорив Семен за вечерею. Чи ми вже приїхали, чи ще блукатимемо? Не знаю, Семенко, здвигнув плечима Богдан. Як мені розповідали, то має бути тут. Може, і помиляюся, але навряд. Дивися, ось і дубок молодий, і каміння, а головне став навпроти. Все сходиться ніби. А шукати де будемо? Під дубом? не вгавав Семен. Чи, може, під каменем? Під дубом, під дубом, сонно промурмотів Краченко, вмощуючись біля багаття. Завтра розповім, побратиме. А що там є? засовався Семен. Гроші, чи що? Гроші геш!» – прошепотів Богдан засинаючи, або щось інше. Таке. Хижим полиском зблиснули Семенові очі, але він змовчав. Походив туди-сюди, глянув на Богдана. Нарешті настала моя година, думав гарячково. Нарешті я стану незалежним і багатим, не треба буде ганяти з шаблею по степах. Як казав я, не чарага, будеш сильним і багатим, то матимеш владу. А так, владу, з гетьманськими грошима, сам чорт мені не брат, подамся до ляхів, куплю землю, шляхтичем стану. Недарма я крутився біля цього крайченка, ой недарма.